Течение на живот отгоре Беше над вечер и няколко братя и сестри се бяхме събрали около учителя пред приемната му стая. Стана въпрос за болестите и един брат запита защо човек заболява когато направи грях. Има едно течение на живот от невидимия свят към земята и когато човек съгреши то се прекратява и тогава той заболява. Съгреши ли човек, става невъзприемчив към това течение. явява се преграда помежду им. Това е причината. Като че ли умът се обвива с материя и болният трябва да се обърне към Бога и да се моли. Болният да чете или близките му да четат. Псалом 38 Исаия глава 63, Св. Евангелие от Матея, глава 12, Светото Евангелие от Йоанна, глава 3, Светото Евангелие от Лука, глава 4, Светото Евангелие от Марка, глава 5.